16. «У 1945 році я був інспектором Барселонського слідчого відділу», – почав Флоріан. Обмірковував очини попросити про переведення до Мадрида, коли мені доручили справу «Велогранель». Відділ уже близько трьох років займався Михайлом Колвенником, іноземцем, до якого режим не мав особливих симпатій. Але доказів ніяких не зібрали. Мій попередник на цій посаді подав рапорт на звільнення». «Велогранель» була оточена муром з адвокатів та лабіринтом фінансових товариств, де все губилося, мов, поміж хмар. «Мої зверхники розписали мені це як унікальну можливість зробити кар'єру. Справи такі, як ця, пересувають одразу в міністерський кабінет. У тебе буде шофер і розпорядник дня, наче у Маркіза», – розказували мені. «Амбіції – це щире навіженство». Флоріан зробив паузу, смакуючи власні слова і саркастично посміхаючись сам до себе. Він жував у ту сигарету, ніби стебельце солодке. «Коли я вивчив досьє, – повів він далі, – то збагнув, що, розпочавшись як рутинне розслідування фінансових порушень та можливого шахрайства, справа переросла у щось таке, про що ніхто добре не знав, до якого ж відділу це передати. Шахрайство, розкрадання, замах на вбивство». «І це ще не все. А ви собі уявіть, що мій попередній досвід був пов'язаний тільки з розтратою коштів, ухилянням від сплати податків, шахрайством та службовими зловживаннями. Не те, щоб винні в цих порушеннях завжди були покарані, але знали ми все». Схвильований Флоріан занурився в блакитну хмару свого диму. «Тоді чому ви взялися за цю справу?» – запитала Марина. «Через пиху, через амбіції та пожадливість». Відповів Флоріан тоном, до якого, подумалось мені, він удавався, говорячи з найгіршими злочинцями, але тепер уживши його до самого себе. А можливо також, щоб дізнатися правду, припустив я, встановити справедливість. Флоріан сумно посміхнувся до мене. Тридцять років гризот читалося в його погляді. Наприкінці 1945 року велогранель технічно була вже банкрутом, повів далі Флоріан. Три головні барселонські банки закрили для неї кредитні лінії, тож акції компанії були вилучені з публічного котування. Коли зникла фінансова база, юридичний мур та товариства примари завалились немов картковий будиночок. Дні слави здиміли. Великий королівський театр, закритий від дня трагедії, яка спотворила Єву Іринову, в день весілля перетворився на руїну. Фабрики й цехи зачинилися. Майно підприємства конфісковане. Чутки ширилися, наче гангрена. Колвеник, не втрачаючи холоднокровності, вирішив улаштувати розкішну коктейльну вечірку на барселонській біржі заради підтримання видимості, спокою та сталості. Його компаньйон Сентіс був уже на грані паніки. Не було коштів, щоб заплатити навіть за десяту частину наїдків, замовлених для заходу. Запрошення були надіслані всім великим акціонерам, впливовим барселонським родинам. Ввечері того дня лив дощ, мов з відра. Біржа була прикрашена як палац мрій. Після дев'ятої вечора слуги найзаможніших людей міста, багато з яких були боржниками колвенника, поприносили послання з вибаченнями. Коли я прибув уже пополуночі, то знайшов колвенника самого в залі, вбраного у бездоганний фрак. Він покурював сигарету з тих, які замовляв собі звідня. Привітав мене і запропонував келих шампанського. «З'їждж ти чогось, інспектора, дуже шкода, що все це пропаде», – сказав він. «Раніше ми ніколи не зустрічалися віч на віч. І тепер пробалакали годину. Він розповідав про книжки, які прочитав підлітком, про подорожі, які так і не зміг здійснити. Коловинник був харизматичною людиною, його очі променіли розумом. Він таки припав мені до вподоби, хоч як я намагався цього уникнути». Навіть більше. Я відчув жаль до нього, хоч я ж ніби був мислицем, а він – з Я помітив, що він накульгує і спирається на ціпок різбленої слонової кості. «Гадаю, що ніхто не втрачав стількох друзів за один день», – сказав я йому. Він посміхнувся і спокійно виразив незгоду. «Помиляєтеся, інспекторе, з такої нагоди, як оця, друзів ніколи не запрошують». Він увічливо запитав мене, чи збираюсь я і далі переслідувати його. Я сказав, що не зупинюся, аж доки не віддам його під суд. Пригадую, як він запитав мене, що я міг би зробити, аби відрадити вас від такого наміру, друже Флоріане. Вбити мене, відказав я. Усьому свій час, інспекторе, промовив він, посміхаючись. І з цими словами подався геть на і більше я його не бачив. Але досі живий. Колбиник не виконав своєї останньої погрози. Флоріан перервав розповідь і відсорбнув води, смакуючи її, ніби це була остання склянка у світі. Облизав губи і продовжував. Від того дня Коловиник, самотній і покинутий усіма, мешкав з дружиною, відгородившись від світу у вежі, яку розпорядився збудувати собі. Ніхто не бачив його наступні роки. Тільки дві особи мали до нього доступ. Перше, це його давній шофер, такий собі Луїс Кларет. Кларет був нещасний бідаха, що обожнював Колвеника і відмовився покинути його, навіть коли той не міг уже навіть платити йому. А ще його особистий лікар, доктор Шеллі, яким ми теж займалися. Більше ніхто не бачив Колвеника, та свідчення Шеллі, який запевняв, що Колвеник мешкав у своєму осторонці в парку Гуель, будучи враженою особою, яку він не міг пояснити, аж ніяк не могли нас переконати, особливо, коли ми ознайомилися з його архівами та бухгалтерією. Певний час ми навіть підозрювали, що Колвеник помер або втік за кордон, і що все це, це було фарсом. Шеллі і далі доказував, що Колвеник підхопив якесь дивне захворювання, яке змушувало його замкнутися в домі. Він не міг нікого приймати, ані виходити зі свого прихистку за жодних умов. Таким був присуд лікаря. Ні ми, ні суддя не йняли цьому віри. З 1 грудня 1948 року ми одержали ордер на обшук у домівці Коловеника та наказ арештувати його, бо значна частина конфіденційної документації підприємства зникла. Ми підозрювали, що він її переховував удома. І не збирали вже достатньо доказів, щоб висунути Коловеникові звинувачення у шахрайстві та уникненні від сплати податків. Не мали вже сенсу чекати далі. Останній день 1948 року мав стати для коловинника останнім днем на свободі. Спеціальний загін уже був готовий прибути наступного дня до вежі. Іноді, коли маєш справу з великими злочинцями, варто відмовитися від пошуку дрібниць. Флоріанова сигара знов погасла. Інспектор востаннє поглянув на неї і кинув у порожній квітковий горщик. Там були і інші рештки сигар, така собі братська могила для недопалків. Тої самої ночі жахлива пожежа знищила оселю і поклала край життю Колвинника та його дружини Єви. На світанку були знайдені на горищі два обгорілі трупи, стиснуті в обіймах. Наші сподівання покласти край справі згоріли разом із ними. Я ніколи не сумнівався, що то був підпал. Який час вважав, що за ним стояли Бенхамін Сентіс та інші члени директорату підприємства. «Сентіс?» – перервав я. Не було жодним секретом, що Сентіс ненавидів Колвинника, бо той прибрав до рук контроль над підприємством його батька. Але і він, і інші мали всі підстави бажати, щоб справа ніколи не дійшла до суду. Здох пес, минувся сказ. Без Колвинника головоломка втрачала смисл. Можна сказати, що тої ночі багато рук запрямованих кров'ю пройшли очищення вогнем. Але знову, як і в усьому пов'язаному з цим скандалом з першого дня, ніколи нічого не було доказано. Усе перетворилося на попіл. І досі розслідування справи «Велогранель» лишається найбільшою загадкою в історії поліцейського управління цього міста і найбільшим провалом у моєму житті. «Але ж пожежа – то не ваша вина», – зауважив я. «Моя кар'єра в управлінні була зруйнована. Мене перевели до відділу боротьби з підривною діяльністю. Знаєте, що це таке? Мисливці за привидами. Так їх називали в управлінні». Я пішов би з роботи, але були голодні часи, і я своєю зарплатнею підтримував брата і його сім'ю. Крім того, ніхто не взяв би на роботу колишнього поліцейського. Люди вже були ситі по горло шпигунами та наклепниками. Тож я лишився. Робота полягала в опівнічних обшуках у злидерських притулках, де знайшли пристановище пенсіонери та покалічені на війні полювали ми за примірниками капіталу та соціалістичними листівками, що їх у пластикових сумках ховали в туалетних бачках і тому подібним. На початку 1949 року я вже вважав, що все для мене скінчилось. Усе, що могло статися поганого, завершилось геть паскудно. Принаймні так я вважав. На світанку 13 грудня 1949 року, майже за рік після пожежі, в якій загинули колвених з дружиною, Пошматовані тіла двох слідчих із моєї колишньої бригади були знайдені біля дверей колишнього складу велогранель у Борні. Стало відомо, що вони пішли туди, одержавши анонімне повідомлення, пов'язане зі справою велогранель. Пастка смерті, яка їх спіткала, я не побажав би і найгіршому ворогу. Колеса потяга не зроблять із тілом те, що я побачив у прозекторській судового медика. То були добрі поліцейські, пішли озброєні вони знали свою справу. У звіті було написано, що кілька мешканців кварталу чули постріли. На місці злочину були знайдені 14 9-мм гільз. Усі вони походили з табельної зброї слідчих, і не було жодного сліду від куль у стінах. «І як це пояснити?» – запитала Марина. «Пояснень немає. Це просто неможливо. Але сталося. Я сам бачив гільзи і обслідував місце події». Ми з Мариною перезирнулися. «А чи могло бути, що цілили в якийсь об'єкт? Машину, карету, наприклад, в якому й лишилася куля, а потім він зник звідти безслідно?» Припустила Марина. «З твоєї подруги був би добрий поліцейський. Це була одна з гіпотез, яку ми свого часу відпрацьовували, та все ж не було доказів на її підтвердження». Кулі цього калібру рикошетять від металевих поверхонь і залишають рештки від попадань у них або принаймні часточки від самих куль. Але не знайдено нічого. Кількома днями пізніше, на похоронах моїх товаришів, я зіткнувся з Сентісом, провадив далі Флоріан. Він був схвильований, з таким виглядом наче не спав кілька днів. Одяг мав брудний і від нього ткнуло спиртним. Він зізнався, що не наважувався повертатись до свого дому, що блукав кілька днів, ночуючи в громадських місцях. «Моє життя нічого не варте, Флоріане», – сказав він. «Я вже мертвий». «Я запропонував йому поліцейську охорону». Він розсміявся. «Я навіть запросив його укритися у мене вдома». Він відмовився. «Не хочу мати на совісті вашу смерть, Флоріане», – сказав він, перш ніж загубитися поміж людей. У наступні місяці всіх давніх членів правління Велогранель спіткала смерть, теоретично природна, серцева недостатність. Таким у всіх випадках був медичний висновок. Обставини були схожими на самоті, бувши в ліжку завжди опівночі, завжди знайдені на підлозі в позах, ніби перед тим повзли, рятуючись від смерті, яка не залишала слідів. Усі за винятком Бенхаміна Сентіса. Протягом 30 років я більше з ним не розмовляв допіру кілька тижнів тому. Перед його смертю, додав я. Флоріан ківну. Він подзвонив до відділку і запитав мене. Попросив передати, що має інформацію про злочини на фабриці та про справу Велогранель. Я передзвонив йому і поговорив. Мені здалося, що він марить, але я пригодився на зустріч. Зі співчуття. Ми домовилися на наступний день в на вулиці Принцеси. Він не з'явився на зустріч. Через два дні один давній друг із комісаріату подзвонив мені і повідомив, що його труп знайшли в закинутому каналізаційному тунелі у старому місті. Проте з рук, що йому створив колвеник, були ампутовані. Але це було в пресі. А от чого газети не опублікували, то це те, що поліцейський знайшов на стіні тунелю слово написане кров'ю. Тойфл! Тойфел?», Тойфел «Це по-німецькому», – сказала Марина. «Означає диявол». «Це також назва символу колваника», – пояснив нам Флоріан. «Чорного метелика». Він ствердно кивнув. «А чому він так називається?» – запитала Марина. «Я не ентомолог, знаю тільки, що колвеник їх колекціонував», – сказав він. Наближався полудень, і Флоріан запросив нас пообідати в барі, розташованому поряд зі станцією. Усім нам хотілося вийти із цього будинку. Господар бару був, очевидно, приятелем Флоріана і відвів нас до віддаленого столика біля вікна. Онуки навідали, шефе!» – усміхнено запитав він. Флоріан кивнув, не вдаючись у подробиці. Офіціант подав нам омлет і хліб з томатним соусом, а ще приніс пачку сигарет «Дукадос» для Флоріана. Смакуючи стравою справді чудовою, Флоріан продовжив розповідь. Почавши розслідування у справі Велогранель, я з'ясував, що минуле Міхала Колвиника не було прозорим. У Празі не знайшлося жодного документа про його народження та громадянство. ймовірно, Міхал не було його справжнім ім'ям. «А хто ж він тоді?» – запитав я. «Уже більше тридцяти років я ставлю собі це запитання». Справді, колись я зв'язався з прайською поліцією, то таки знайшов ім'я такого собі Міхала Колвиника, але воно значилося в реєстрі «Волфтерхаус». А що це таке? «Муніципальна божевільня». Але я не думаю, що Колвиник хоч колись там перебував. Просто узяв собі ім'я одного з пацієнтів. Колвиник не був божевільним. «То що ж тоді спонукало Колвиника прибрати собі ім'я пацієнта божевільня?» – запитала Марина. Це не було чимось аж надто надзвичайним у ту епоху, пояснив Флоріан. У часи війни змінити свою ідентичність – це як заново народитися. Залишити позаду небажане минуле. Ви ще дуже молоді і не пережили війну. А Колбинек мав щось приховувати? – запитав я. Якщо у працької поліції була інформація про нього, то це ж не просто так. – Чистий збіг прізвищ. Бюрократія. Повірте мені, я знаю, про що кажу. – мовив Флоріан. Якщо припустити, що Колвиник із їхніх архівів є нашим Колвиником, то він залишив мало слідів. Його ім'я згадувалося у розслідуванні смерті одного прайського хірурга, яку звали Антонін Колвиник. Справа було закрито, а смерть приписана природним причинам. А на якій же підставі цього Міхала Колвиника поместили в божевільню? – запитала цього разу Марина. Флоріан побагався якусь мить, ніби не наважувався відповісти. Були підозри, ніби він щось учинив із тілом небижчика. Тобто щось. Праська поліція не роз'яснила, що саме, сухо відказав Флорян і запалив нову сигарету. Ми занурились у тривалому очинку. А що там з історією, яку нам розповів доктор Шеллі? Про брата-близнюка Колвеника дегенеративне захворювання та... Це те, що йому сам Колвеник розказав. Цей чоловік брехав, наче дихав. А Шеллі мав свої причини повірити йому без зайвих запитань сказав Флоріан. Колвеник повністю до останньої пресети фінансував його клініку і всі дослідження. Шеллі практично був ще одним службовцем велогранель, Просто прислужником. Отже, виходить, що брат-близню Колвеника був іще одною вигадкою? Я був спонтеличений. Його існування пояснювало б цю манію пошуку жертв із каліцтвами і... Не думаю, що брат був вигадкою, перервав Флоріан. Так мені здається. А що тоді? Гадаю, що цей хлопчик, про якого він говорив, насправді був він сам. Ще одне питання, інспекторе. Я вже не інспектор, дорогенька. Ну тоді, Вікторе, ви ж досі Віктор, чи не так? Я вперше побачив, як Флоріан усміхнувся невимушено й щиро. Ну, то що за запитання? Ви сказали нам, що розслідуючи звинувачення в шахрайстві на велогранель, відкрили, ніби було ще дещо. Так. Спочатку ми вважали, що це був такий виверт, типова штука, рахунки на вигадані витрати і виплати, щоб уникнути оподаткування. Допомога лікарням, центрам опікування убогими тощо. Аж доки одному з моїх людей не видалося дивним, що деякі фактури були погоджені і підписані самим доктором Шеллі, а походили з патологоанатомічних відділень кількох барселонських шпиталів. Ну, тобто, з прозекторських, роз'яснив експоліцейський. Із моргів. «Це що, Колвиник продавав трупи?» – припустила Марина. «Ні, купував. Дюжинами. Бродяги. Люди, що не мали родини, ані друзів. Самогубці, потопальники, покинуті старі. Усі міські пропащі». З глибини бару чулося бурматіння радіо, ніби там відлунювала наша розмова. «І що ж Колвиник робив із цими тілами?» «Цього ніхто не знає», – відказав Флоріан. «Ми ніколи їх не знаходили». Але ж у вас є якась теорія щодо цього, чи не так, Вікторе? Наполягала Марина. Флоріан мовчки обдивився нас. Ні. Як на поліцейського, хай навіть відставного, брехати в нього не виходило добре. Марина не наполягала далі. Було видно, що інспектор утомився, його гнітили тіні минулого, що жили у спогадах. Уся його жорсткість десь поділася. Цигарета в руках тремтіла, і вже було важко сказати, хто ж кого курить. А щодо цієї теплиці, про яку ви мені розповіли? Не повертайтеся туди. Забудьте про всю цю справу. Забудьте про цей фотоальбом, про цю безіменну могилу і ту жінку, що її відвідує. Забудьте про Сентіса і про Шеллі і про мене. Бо я всього лише нещасний старий, який не знає, про що й балакає. Ця справа зруйнувала вже достатньо життів. Оближте її. Він зробив офіціантові знак, ніби той записав спожити на його рахунок. І завершив. Пообіцяйте дослухатися до мене. Я запитав себе подумки, як же ми можемо облишити цю справу, якщо це саме вона вперто не полишала нас. Після того, що трапилося минулої ночі, його поради звучали ніби дитячі казочки. «Ми спробуємо», – за двох погодилася Марина. «Шлях до пекла вимещений добрими намірами», – відказав Флоріан. Інспектор супроводив нас до функулерної станції і дав нам телефон того бару. Мене тут знають, якщо буде треба чогось подзвоніть, і мені перекажуть у будь-яку годину дня чи ночі. Уману, хазяїна, коронічний безсоння, і він цілими ночами слухає BBC, сподіваючись навчитися, мов, тож ви його не потурбуєте. Не знаю, як вам дякувати. Подякуйте, дослухавшись до мене і тримаючись подалі від цієї чортівні, обірвав Флоріан. Ми кивнули. Пониколер розчинив двері. А ви, Вікторе? запитала Марина. Що робитимете ви? Що роблять усі старі? Сидіти й пригадувати, питаючись, а що б воно трапилося, якби я все зробив навпаки. Ну гаразд, їдьте вже. Ми війшли до вагона і сіли поряд із вікном. Вечеряла. Пролунав свисток, і двері зачинилися. Фунікулер, смикнувшись, почав спуск, бо гнівальдрери повільно попливли назад, а з ними й недвижний обрис Флоріана на платформі. Херман приготував чудову італійську страву, назва якої звучала ніби з оперного репертуару. Ми вечеряли на кухні, слухаючи розповідь Хермана про його шаховий турнір із священником, котрий, як завжди, виграв у нього. Марини лишалася незвично мовчазною за вечерею, віддавши все поле розмови нами з Херманом. Я навіть запитав себе, чи не сказав або не зробив чогось, що образило її. Після вечері Херман запросив мене на партію в шахи. Я б залюбки та, гадаю, моя черга мити посуд, відмовився я. Я помию, тихо сказала Марина в мене за спиною. Ні, я серйозно, наполіг я. Херман уже був і в іншій кімнаті, наспівуючи і розставляючи пішаків на лінії. Я обернувся до Марини, яка відвела погляд і взялася за миття. Дозволь, поможу. Та ні, іди до Хермана, зроби йому приємність. Оскаре, вийдете? Донісся із зали Хермані голос. Я поглянув на Марину, в мерехтінні свічок на полиці. Вона здалася мені блідою і втомленою. Ти добре почуваєшся? Вона обернулась і усміхнулася. Марина вміла усміхатися так, що я починав почуватися маленьким і незначним. Ну ж бо, піди до нього і дай йому виграти. Та це неважко. Я послухався і залишив її саму і приєднався до її батька. Там у залі під свічниками з кварцу Сів за дошку з наміром подарувати Херманові приємну часинку, яку хотіла його дочка. «Ходити вам, Оскаре!» «Я походив», – він кашлянув. «Нагадую вам, Оскаре, що пішаки так не стрибають. Ой, пробачте, пусте, запал молодості. Та не подумайте чогось, я навіть заздрю. Юність – це примхлива неречена. Ми не можемо ні зрозуміти, ні оцінити її, доки вона не піде собі з іншим, щоб ніколи не повернутися». Ех, зрештою, вже й не знаю, до чого це я. А, ну так, пішак. Опівночі мене вирвав зі сну якийсь звук. Будинок був у темряві. Я сів на ліжку і прослухався. Кашель приглушений, далекий. Стурбований, я підвівся і вийшов у коридор. Звук походив з нижнього поверху. Я пройшов повз двері марининої спальні, вони були відчинені ліжко порожнє. Мене кольнув страх. Марино, відповіді не було. Навшпиньки я спустився по холодних сходинках, очі кавки світилися білі підніжя сходів. Кіт слабо нявкнув і повів мене через темний коридор. У глибині від зачинених дверей сучилася ниточка світла. Кашель долинав із середини, зболений, стражденний. Кавка підійшов до дверей і зупинився, нявкаючи. Я обережно постукав. Марино! Довге мовчання. «Іди собі, Оскаре!» Вона це не промовила, а просто гнала. Я вичекав кілька секунд і відчинив. Свічка на підлозі ледве осявала туалетну кімнату, оздоблену білою плиткою. Марина стояла навколішки, притулившись чолом до вмивальника. Вона тремтіла, а сорочка від дихання прилягла до тіла начесавин. Сховала обличчя, та я зміг побачити, що їй ішла кров носом, і декілька шарлатних плям розпливлися на грудях. Я зацепенів, не здатний щось удіяти. «Що з тобою?» – прошепотів я. «Зачини двері», – твердо сказала вона. «Двері зачини». Я зробив, як вона наказала, і підійшов до неї. Вона палала в лихоманці. Шкіра обтягнула лице, рясно вкрите холодним потом. Переляканий, я вже був кинувся похермана, та її рука затримала мене з силою, якої від неї було годі сподіватися. «Ні, але ж усе добре». «Та де там добре?» «Оскаре, заради всього святого не клич Хермана. Він нічого не зможе вдіяти. Уже минулося, мені вже краще». Спокій її голосу вжахнув мене. Її очі зупинилися на моїх. Щось у тому погляді змусило мене послухатись. Вона погладила мене по обличчю. «Не бійся, мені вже краще». «Ти ж бліда, наче покійниця», – пробелькотів я. Вона взяла мою руку і піднесла собі до грудей. Я відчув крізь ребра биття її серця. Забрав руку, не знаючи, що робити. «Жива, і хвіст бубликом, бачиш? Ти маєш пообіцяти, що нічого не розкажеш Харманові». «Та чому?» – запротестував я. «Що з тобою?» Вона опустила очі, безмежно втомлена. Я замовк. «Пообіцяй мені це». «Тобі треба до лікаря». «Оскара, пообіцяй мені це». «Якщо ти мені пообіцяєш піти до лікаря». «Угоду укладено, обіцяю». Вона намочила рушник і почала обтирати кров з обличчя. Я не знав, чим допомогти. «Тепер, коли ти бачиш мене такою, я вже тобі не подобатимуся». «Несмішно». Вона далі обтиралася мовчки, не відводячи від мене очей. Її тіло, обтягнуте мокрою бавовняною сорочкою, майже прозорою, здалося мені тендітним і крихким. Я сам собі здивувався, що не відчував незручності, бачачи її такою». Так само і в ній не відчувалося сором'язливості переді мною. Коли вона скінчила витирати з тіла під і кров, її руки тремтіли. Я побачив повішений на двері купальний халат і простяг її, розгорнувши. Вона накрилася і виснажено зітхнула. «Що я можу ще зробити?» «Побудь тут зі мною». Вона сіла перед зеркалом. Спробувала даремно щіткою привести в порядок сплутане волосся, що спадало їй на плечі. Їй бракувало сил. «Дай мені!» – я забрав в неї щітку. Мовчки я розчисував її. Наші очі, зустрівшись у дзеркалі, не відводили погляду. Поки я робив це, Марина стисла мою руку і притулила собі до щоки. Я відчув на шкірі її сльози. І мені забракло сміливості запитати, чому вона плаче. Я провів Марину до її спальні і допоміг улягтися Вона вже не тремтіла, а щоки знов пореживіли. «Дякую!» – прошепотіла вона. Я вирішив, що найкраще лишити її відпочивати, і повернувся до своєї кімнати. Знову витягся на ліжку і безуспішно намагався заснути. Свильований лежав отак у темряві, слухаючи, як будинок порипує, а на вулиці вітер шародить у листі. Мене гризла сліпа туга. Забагато речей відбувалося занадто швидко. Мій мозок не міг упорядкувати їх у часі. У нічний темряві все, здавалося, перемішалося, та ніщо не лякало мене так, як неспроможність зрозуміти чи пояснити собі мої почуття до Марини. Вже світало, коли я нарешті заснув. У вісні я бродив по залах біломармурового палацу, порожнього і темрявого. Його населяли сотні статуй. Ці постаті розплющували кам'яні очі, коли я проходив, і шепотіли незрозумілі слова. А тоді мені здалося, що вдалині я побачив Марину, і я побіг їй назустріч. Біла фігура, подібна до ангела, вела її за руку крізь коридор, стіни якого кривавили. Я спробував наздогнати їх, коли одні двері в коридорі відчинились і з'явилась постать Марії Шеллі, пливучи над підлогою і тягнучи за собою подертий саван. Вона плакала, хоча сльози її ніколи не скапували на підлогу. Простягла до мене руки і щойно доторкнулася мене, як тіло її розпалося попилом. Я кричав Марине ім'я, благаючи повернутися, але вона, здавалося, не чула мене. Я біг і біг, але коридор видовжувався ще і ще. Тоді ангел зі світла обернувся до мене і показав мені своє справжнє обличчя. Його очниці були порожніми, а волосся білими зміями. Він жорстоко реготав і, простягаючи білі крила над Мариною, цей пекельний ангел подоленів. Увісні я відчував на потилиці повіли смертючого подиху. Це був сопух, притаманний лише смерті, яка шепотіла моє ім'я. Я обернувся і побачив, як чорний метелик сів мені на плече.